și în și pe pământ, el și sfânt. La microfon este preotul Valeriu aducând cu multă bucurie programul de 175 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În cadrul acestui program studiem împreună cuvântul lui Dumnezeu, respectiv Noul Testament. Studiul lecțiunii noastre de astăzi ne aduce în fața versetului 3 de la capitolul 13 al Evangheliei după Luca, pe care vom citi însă numai înainte de a mai parcurge un episod din istorisirea pavelică în Țara Luminii. Povestitoarea Cristina Roy ne prezintă astăzi un nou personaj al cărții, respectiv soția lui Lesina, despre care am auzit câteva date cu ocazia lecțiunilor trecute, astăzi însă o cunoaștem. Ne spune Cristina Roi că bătrânul Juriga nu și închipuise că traiul la o cu femeia bolnavă a tânărului său prieten ar fi așa de lesnicios. Se pregătise să sufere neplăceri multe ca să ușureze puțin povara bietului Lesina. El nu se îndoia că totul va merge spre bine. Lesina și cu soția lui au sosit către seară, obosiți și foarte fericiți că au găsit masa deja pregătită și au făcut apoi patul cu pleduri, perne și cuverturi aduse de ei. Abia a doua zi dimineața Juriga a putut cerceta cu atenție această femeie. Biata copilă, gândea el plin de compătimire. Așa de tânără, cel mult 26 de ani, așa de încântătoare și de frumoasă chiar. Dar cu cine seamănă ea? Ei, aș vrea să știu mult cum are să meargă aici lucrurile. Acum abia de se băgă de seamă că și ea, decât doar ca să se bucure împreună. Dici de dimineață făcut făcuse o supă bună pe care juriga și pavelică, chiar și dunaj, o primiră zgomotos, mâncare cu plăcere, de asemenea și prăjitura care o aduseseră. a aduse și nuci lui pavelică și când Lesina i-a dat costumul cel nou și pălăria făgăduită, ea l-a ajutat să se gătească. Dintr-o dată ea s-a arătat foarte drăgăstoasă cu băiatul. Ia, care stătea aproape mută cu cei mari, a început să șoptească de îndată ce a fost singură cu el cu un glas așa de plăcut și de duios, care te făcea să gândești la freamătul de mesteacăni. Când a venit Lisca, a avut și pentru el o prăjitură. Ea a răspuns frumos la întrebările lui. El a trebuit să șteargă lacrimile pe furiș, căci o emoție îl cuprindea de câte ori o privea. Ei, bine ai făcut, măi băiete, că ai adus-o cu tine, i-a zis juriga după o săptămână. Nu te înșelat gândind că ea are să se bucure de pavelică? Vai, cine ar putea să nu fie cucerit de farmecul acestui copil? A răspuns Lesina suspinând. Puteau merge astfel liniștiți la treabă, asigurați că femeia n-are să se plictisească. Ba, din potrivă, găsea că are prea puțin timp pentru ceea ce voia să facă. Ea a spălat toată rufăria care era în colibă, deci și a lui Juriga și a lui Pavelică. Făcea mâncare, spăla farfuriile și tacâmurile, alegea ciupercile pe care le culegea însuțită de pavelică, la fel ca și alte plante. Și când n-avea altceva de făcut, cosea și cârpea. A pus petice chiar și la o cămașa lui Lisca, baia pus și mâneci noi. Trebuie să spunem însă că pavelică o înconjura cu multă atenție. Ea povestit întreaga istoria Țării Luminii, unde a dus-o chiar de-a doua zi. i a arătat cartea și a făcut-o să priceapă cu prinsul. Ei plăcea să-l asculte, măcar că se cufunda deseori în gânduri triste. Pavelică înțelegea bine că ea se gândea la băiețelul pierdut. O iubea mult și din zi în zi iubirea lui sporea. Când ieșeau împreună, mergeau totdeauna de mână, ca doi copii. Iubiti ascultători, din motive de timp, ne oprim aici, remarcând zelul neobosit al lui Pavelică. Pe oricine ar fi venit în tovarășia lui, nu întârzia să-l conducă în secretele, în tainele țării luminii. Ce exemplu minunat este acesta și pentru noi, toți acei care ne numim creștini. Am putea să ne punem întrebarea, despre ce discutăm noi, în mod obișnuit, cu apropiații noștri? Despre ce discutăm noi cu noi întâlniți? Ce ne frământă pe noi? Ce ne preocupă cel mai mult pe noi? Vedem că pe Pavelică îl preocupa foarte mult tainele țării luminii și ori de câte ori vorbea despre aceasta, nu întârzia să arate scriptura cu care dovedea ce minunății mari a pregătit Dumnezeu pentru oameni. Toți acei care suntem creștini dovedim aceasta prin faptul că inimile noastre sunt preocupate permanent și gândurile noastre de asemenea cu lucrurile de sus, cu veșnicia, în care vom sta pentru totdeauna Viața aceasta este ca un abur Care se arată puțin și apoi piere Așa spune Scriptura Și de aceea noi nu punem preț pe aceasta Decât atât cât putem să luăm Tot ceea ce este în lumea aceasta Și să investim, să transformăm În valută cerească Doamne Tată Ceresc Ajută-ne, te rugăm Ca și pe parcursul minutelor următoare Ascultând mesajul cuvântului tău Să ne lăsăm tot mai mult atrași de tainele și frumusețile Țării Luminii, pe care ne-ai pregătit-o prin Domnul Isus Hristos. Amin. Ca Isus să-ți place și în inimă, ia ca Isus să-ți place și în inimă. Tu Isus a să fiu creștină, minima mea, mea, fiu în inima mea, minima mea, mea, mea, să mea, mea, minima Să fiu creștin în inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea. In inima mea. Doamne, vreau să fiu mai sfânt în inima mea. fiu în inima mea. ascultători, ne apropiem acum de textul lecțiunii din noastre de astăzi, care, așa după cum l-am anunțat în deschidere, se află în versetul 3 de la Luca, Evanghelia după Luca, la capitolul 13. Înainte însă de a citi acest verset, vreau să mai adaug un gând de la versetul 2 din capitolul 13 de la Luca, gând pe care nu l-am putut cuprinde lecțiunea trecută din motive de timp. Un credincios povestea următoarele: Îmi aduc aminte de o femeie care timp de 15 ani n-a mai putut să meargă, și de în scaunul ei, ne să ridice mâna sau piciorul. Fiecare parte a trupului îi era paralizată și avea niște dureri îngrozitoare. Totuși, niciodată n-am văzut atâta răbdare și atâta pace. Fața îi era luminată ca de o lumină sfântă. Era o adevărată binecuvântare pentru familia ei. Din odaia ei pornea o înrăurire care înviora pe toți cei din casă. Iubiți ascultători, suferința are un rost sfânt, a cărei în răurire nu putem prețui îndeajuns pe acest pământ. Dacă cititorul acestor rânduri este în suferință, să nu cârtească, ci să fie culoarea minte la binecuvântarea pe care Dumnezeu în chip sigur i-o va da prin suferința în care se află. Privirea la El, la Domnul Iisus Hristos, de sănătate. Am mulți prieteni în viața cărora Dumnezeu a îngăduit un anumit fel de handicap fizic și de la mulți din aceștia am auzit mărturii uimitoare. Câți n-au spus că mai bine preferă să rămână în starea în care sunt, dar să aibă parte de părtășia cu Domnului, decât să fie întregi cum au fost înainte, și fără bucuria găzduirii Domnului Isus Hristos în inima lor. Vreau să închei aceste gânduri citind un verset din Cartea Plângerilor lui Ieremia, capitolul 3, versetul 33, unde Domnul spune căci El, adică Dumnezeu, nu necăjește cu plăcere, nici nu mâhnește bucuros pe copiii oamenilor. Gândul acesta este o mare mângâiere Înțelegem că Domnul dacă face ceva, dacă îngăduie în viața noastră o suferință, nu o face cu plăcere, ci din dorința de a ne da un bine mare și veșnic. Domnul să ne încurajeze cu aceasta și să ne ajute să putem să ducem până la capăt tot ceea ce a îngăduit să vină peste noi, știind bine că El ne dorește cel mai mare bine. Amin. Mergem în continuare, iubiți ascultători, și citim versetul 3 de la Luca, de la capitolul 13, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Eu vă spun că dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Am citit, deci, în lecțiunea trecută că în lecțiunile trecute că în vremea aceea au venit unii și au istorisi lui sus ce se întâmplase unor galileieni, al căror sânge îl amestecase pilat cu jertfele lor. Domnul Isus i-a întrebat... Ca răspuns la aceasta, credeți voi că acei galileani care au murit au fost mai păcătoși decât voi? Iar astăzi aflăm că Domnul Isus tot el răspunde la această întrebare. El le spune, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ar trebui să fim mai întâi cu luare aminte la ceea ce spune Domnul Isus. El, pentru toate împrejurările și pentru toate problemele, are ceva de spus. Și numai ceea ce spune El este adevărul. Dacă vrem să știm calea adevărului, dacă vrem să cunoaștem tainele lui Dumnezeu, dacă vrem mântuirea și fericirea veșnică, dacă dorim izbăvirea din robia oamenilor, dacă vrem să trăim o viață de roadă și de biruință, atunci trebuie să ascultăm ceea ce spune Domnul Isus, să venim cu credință sinceră la El, la cuvântul lui Scris și vom primi un răspuns luminos și puternic. El deci li se adresează, eu vă spun. Da, frații mei, El Marele nostru Mântuitor și Domnul spune totul cu dragoste dacă suntem cu adevărat ucenicii Lui. Eu vă spun, li se adresează Domnul sus, dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Vedeți, omul este o ființă păcătoasă și în stare asta fiind, nu poate moșteni viața. Păcatul atrage după sine Moartea. Cum poate scăpa omul de păcat? Răspunsul este unul singur, prin credința în Domnul Isus, în jertfa sa răscumpărătoarei și printr-o pocăință sinceră și statornică înaintea lui. Fără pocăință nu este iertare de păcate și fără iertare de păcate nu este mântuire și viață veșnică. Zice Sfântul Marcu Ascetul în felul următor, nimeni nu este atât de bun și de milos ca Domnul, dar nici el nu iartă pe cel care nu se pocăiește. Adevărat scrie și Sfântul Macarie cel Mare. Să plângem, fraților! Ochii noștri să verse lacrimi înainte de a trece acolo unde lacrimile noastre vor arde trupurile noastre. Timpul pocăinței, să știți, nu este fără sfârșit, ci el se încheie odată cu viața omului sau cu luarea harului. Și după cum nimeni, nu-și cunoaște clipa morții, să nu amâne cu pocăința. Amânarea pocăinței este cursa diavolului cu care prinde cel mai ușor pe păcătoși. Ferice de omul care ascultă fără întârziere cuvântul Mântuitorului Isus Hristos. Pe poarta ascultării se intră în templul mântuirii și vieții veșnice fericite. Domnul Isus continuă gândul acesta în felul următor în versetul 4. Sau acei 18 inși peste care a căzut turnul din Siloam și au omorât? Credeți că au fost mai păcătoși decât toți ceilalți oameni care locuiau în Ierusalim? Iată deci, Domnul Iisus pune o întrebare. Vedeți, Dumnezeu pentru ducerea la îndeplinirea planului Său folosește toate mijloacele. Dacă este nevoie de jertfă, jertfește. Dacă este nevoie de plată, plătește. Dacă este nevoie de pildă, de pildă pentru învățătură. Cei 18 inci, peste care a căzut turnul din Siloam, erau pilda pe care Dumnezeu a dat-o celorlalți oameni ca să-i atragă la pocăință ca să-i trezească la o viață de ascultare de el. Nu erau ei mai păcătoși decât ceilalți oameni, dar ei, prin jertfa lor, au slujit altora de pildă spre mântuire. Când vedem pe cineva căzut în nenorocire, să nu judecăm ca fiind mai păcătos decât noi, ci să ne smerim mult în fața lui Dumnezeu, care ne-a făcut parte de un har deosebit și să ne trezim ca să-i slujim mai cu foc și mai fără întrerupere. Din orice întâmplare pe care o vedem în jurul nostru, să învățăm să ne pocăim mai mult, să ascultăm mai smeriți de Dumnezeu și să-i mulțumim mai adânc de harul său pe care le revarsă nemeritat peste noi. Să învățăm iarăși că lucrările oamenilor se dărâmă peste ei atunci când nu se așteaptă, pentru că nimic nu este statornic în lumea aceasta trecătoare. Iată cum continuă Domnul Iisus gândul, acesta în versetul 5 de la Luca 13. Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Ceea ce spune Domnul Isus are mai mare însemnătate decât tot ce spun toți oamenii de la începutul și până la sfârșitul istoriei lumii. Ceea ce spune el este adevărul absolut și cine se supune adevărului va trăi frumos, fericit și liber, acum și în vecii vecilor. Credința te face să primești cuvântul Domnului Isus, iar cuvântul lui îți desfășoară credința. Mântuitorul nostru vrea ca orice păcătos să fie mântuit și fericit, dar pentru a ajunge la starea aceasta, trebuie să-l primească pe el prin credință și pocăință. Numai păcătosul care vine la el, mărturisindu-și păcatele, primește iertarea și izbăvirea din robia lor. Nu numai o iertare simplă, ci și o izbăvire din starea de păcat. Iată ce dă Mântuitorul Isus. Celui care vine la el cu pocăință sinceră și cu credință nestrămutată în jertfa lui răscumpărătoare. Fără o pocăință adâncă și statornică, nu se poate ajunge la viață, la viața cea nouă din Dumnezeu. Astfel, dar Domnul Iisus îi se adresează cu acest răspuns. Eu vă spun nu! Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri. Pocăința este drumul vieții după cum păcatul este drumul morții. O veche carte creștină, păstorul de la Hermas, spune Pocăința aduce viață, nepocăința aduce moarte. Unul din vechi scritori creștini, numit Teognost, spune așa Nu vom fi pedepsiți și osândiți în veacul viitor pentru că am păcătuit, ci fiind că păcătuind nu ne-am pocăit și nu ne-am întors din calea ce area în apoi la Domnul Adevărata pocăință este aceasta să te părăsești pe tine și să te arunci în brațele Mântuitorului Isus Hristos El te curățește de tot păcatul prin sângele său scump vărsat pe crucea Golgotei pentru răscumpărarea ta și a întregului neam păcătos al lui Adam Cât vreme se zice astăzi primește pe Domnul Isus ca Mântuitor personal Crede în jertfa lui, pocăiește-te și vei fi mântuit. Citim în versetul următor, la versetul 6 din Luca, de la capitolul 13, despre Domnul Isus, următoarele. El a spus și pilda aceasta. Un om avea un smochin sădit în viața sa. A venit să caute rod în el și n-a găsit. Haideți acum să cugetăm împreună cu preotul Nicuriță care a arcătuit aceste gânduri și la versetul acesta. Să fim atenți la citire. Smochenul nu a crescut singur în vie, ci omul, proprietarul, l-a sădit și de aceea a venit să caute rod în el. Dumnezeu caută roade numai în cei sădiți de el în via sa. Întâi trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu, primindu-L pe Domnul Iisus ca mântuitor personal prin credință și pocăință, apoi suntem născuți din nou devenind oameni din casa lui, adică sădiți în casa lui ca să aducem rod pentru el. Înainte de pocăință, de nașterea din nou, omul nu poate rodi nimic bun pentru că este sălbatic din fire. Pocăința înseamnă deci altoire în Hristos. Dumnezeu ne pune întâi în stare de rodire, așteaptă timpul potrivit, și apoi vine să caute roadă. A venit deci să caute roadă în el și n-a găsit. Rodul pe care Dumnezeu îl caută în omul născut din nou este felul lui de a fi în toate laturile vieții. Dumnezeu se caută pe sine în noi în toată mișcarea ființei noastre de răscumpărați ai săi. Se găsește el oare pe sine în noi? Numai din felul lui Dumnezeu de a fi, putem trăi bine spre bucuria Lui și putem lucra cu adevărat pe ogorul Lui, sporind în toate privințele. Iată ce ne spune Domnul Isus în versetul 7, versetul următor, în legătură cu pilda aceasta. Atunci a zis vierului, iată că sunt trei ani de când vin și caut rod în smochinul acesta și nu găsesc. taie la ce să mai cuprindă și pământul degeaba? Iubiți ascultători, Dumnezeu ne-a așezat cu un rost în viața sa, și anume să aducem roadă. La vremea roadelor, El vine să culeagă, ceea ce în mod normal trebuia să crească pe pomul vieții noastre celei noi. Are El ce să culeagă? Nu noi! prin puterea și înțelepciunea noastră facem să înmugurească mugurească, să crească și să coacă rodul ceresc și dulce în noi, ci Duhul Sfânt. Ceea ce putem face noi însă este să nu-L împiedicăm prin umblarea după lucrurile firii pământești și după mersul lumii de acum. Deci trebuie să ne dăm pe noi, euul nostru, la o parte și să vegem ca nu cumva umblarea noastră să împiedice lucrarea Duhului adică lucrarea de rodire care ne împodobește pomul vieții cu roadă dumnezeiască. Cine se împotrivește în mod voit și repetat lucrării Duhului Sfânt, care vrea să umple viața cea nouă cu roadă, va fi trecut de Dumnezeu prin pedeapsă. Roada pe care Duhul Sfânt o lucrează în noi este chipul lui Dumnezeu, Felul lui de a fi în toată ființa și purtarea noastră, în gândire, în simțire, în vorbire, în lucrare și în purtare în orice timp și în orice loc, așa după cum s-a spus și în meditația de mai sus. În via sa, Dumnezeu nu vrea să aibă smochinii neroditori care să cuprindă locul degeaba taie zice Domnul Isus, la ce să mai cuprindă și pământul degeaba. În Sfânta Scriptură găsim scris despre multe lucruri făcute degeaba. Iată câteva. Degeaba mă cinstesc ei învățând că învățături niște porunci omenești, scrie la Matei 15,9. La Maleahii 1,10 scrie, să naprindeți de degeaba focul meu pe altar. N-am nicio plăcere de voi, zice Domnul. La psalmul 127 cu 1 scrie, Dacă nu zidește domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. La galateni 4 ,11 scrie, Mă tem să nu mă fi ostenit degeaba pentru voi. Dragul meu, nu cumva faci și tu niște lucruri degeaba? Ea spune, cum ocupi tu locul în via în lucrarea lui Dumnezeu? Să știi! Judecata lui nu întârzie să se arate. După ce te-a răbdat mulți ani ca să aduci roada cea plăcută, vine totuși ziua culesului. Are el ce să culeagă în tine? Cercetează-te! În versetul următor, în versetul 8, continuând pilda, Domnul Isus spune. Doamne, i-a răspuns vierul, mai lasă și anul acesta am să-l sap de jur împrejur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Vedeți, Harul lui Dumnezeu intervine ca să ni se lungească firul vieții atunci când dreptatea lui Dumnezeu cere pedeapsa noastră pentru că nu aducem rod la vremea roadelor. Dar noi să nu facem zadarnică intervenția Harului prin nepăsare și împotrivire față de cuvântul lui Dumnezeu, ci să ne lăsăm lucrați de el. Vremea Harului nu ține veșnic, de aceea, dacă îi simțim lucrarea, să nu-i punem piedici, să nu pierdem prilejul. Deci, intervenția harului este aceasta. Mai la sfârșit și anul acesta, am să-l sap de jur în jur și am să-i pun gunoi la rădăcină. Desăvârșirea noastră, a felului de a fi a lui Dumnezeu în noi, a târnă de lucrarea harului, a Duhului harului în noi. Această lucrare se face de jur în jur. Și se pune îngrășământul necesar, cum spune în pildă gunoi, la rădăcină. Gunoiul, dacă nu s-ar întrebuința ca îngrășământ, ar fi ceva de aruncat, pentru că nu e bun de nimic. De multe ori, Dumnezeu folosește la desăvârșirea noastră niște lucruri pe care noi le socotim rele. Ne lasă să trecem prin încercări, prin locuri întunecoase ca să învățăm lecții pe care nu le-am fi putut învăța în alte condiții. Filozoful Lucian Blaga spune așa Nu putem cunoaște cu adevărat adevărul dacă n-am trecut mai întâi prin mari rătăciri. Da, întunericul prin care trecem lucrează la desăvârșirea luminii în noi. Minunat și neînțeles lucrează harul. Să avem încredere în Dumnezeul Harului, care ne vea binele nostru veșnic, slăvit să fie El. În versetul 9, intervenția Harului spune în continuare în felul următor. Poate că de acum înainte va face roadă, dacă nu îl vei tăia. Harul lui Dumnezeu așteaptă mereu să vadă roadă noi, noi, i toate mijloacele ca să ne ajute în vederea aceasta. Dar Harul nu poate să aștepte și să ajute decât atât cât este vremea lui. Când această vreme se va sfârși și ea nu este departe, atunci el pleacă și noi rămânem pe mâna dreptății Dumnezești care nu ne cruță. Harul lui Dumnezeu nu vrea să ne vadă tăiați de la chemarea înaltă cu care am fost chemați, starea de mileasă, și nici de la viața veșnică viitoare. Dar acest lucru atârnă de noi. Dacă primim sau nu primim Harul, care astăzi este încă la ușa vieții noastre. Harul lui Dumnezeu nu obosește în lucrarea lui față de noi, dar el nu ne forțează, ci ne îndeamnă blând spre adevăr. Poate că de acum înainte va face roadă. Dacă nu, îl vei tăia. Așa zice Harul. Ce zicem noi? Ce zici tu, dragul meu? Câtă vreme Harul stăruiește, dreptatea lui Dumnezeu nu-și întinde mâna spre noi. Când însă vremea Harului se va sfârși și El va pleca, vom fi tăiați și aruncați afară. Dumnezeu vrea să vadă roadă în noi și roada, după cum s-a spus, este chipul Lui în noi, adică felul Lui de a fi. Nu după anumite lucrări sau rezultate obținute se uită Dumnezeu socotindu-le pe acestea drept roadă, ci după faptul că am primit voia Lui în noi, să vadă dacă ne-am lăsat în mâna Lui, ca El să facă ce vrea cu noi. Dumnezeu vrea și lucrări din partea noastră, e adevărat, dar aceste lucrări trebuie să poarte pe cetea felului său de a fi. Altfel le respinge, așa după cum spune în Evanghelia după Matei, la capitolul 7, versetele 21 până la 23. Domnul să ne ferească să facem parte din această categorie de oameni și această Ferire din partea Lui vine în viața fiecăruia dintre noi care se interesează zilnic dacă felul de a trăi, dacă felul de a gândi, de a vorbi și de a lucra este identic cu felul Domnului Sus când a fost El pe pământ. Iubiți ascultători, mulțumim Lui Dumnezeu și pentru lecțiunea de astăzi, cu voia Lui și prin bunăvoința dumneavoastră ne vom întâlni din nou cu ocazia lecțiunii viitoare. Le 176 sau în cel mai fericit caz ne vom întâlni cu toți împreună în Sfânta Prezență a Domnului Iisus Hristos unde vom împărăți cu El în vecii vecilor spre slava Lui și bucuria noastră. Amin. -am să uit, Iisuse, Doamne, Din ce greu, prin ce mai să voi, iubirea ta de dragostea și grija ta cea minunată. am am fost mort și dintre morți mai ne